اما بعد возьмем librin madastorte Imam Barbarit rahimahullah Sharh as-Sunnah kemi rite pika 88 ku ka thon autori rahimahullah wa a'lam anna awal al-islam shahadatu alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu pra die se gjaja e para se fillimi i islamit ose e para e islamit është dëshmia se nuk ka ta adhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. Kuptohet se kjo dëshmi është styll e islamit, stylla e parë e islamit, styla më madhështore dhe më e rëndësishme në islam. Ajo është baza e islamit. Prandaj ka thon këtu autori rahimahullah, e para e islamit ose çostja fi, fillimore ose fillestare e islamit është kjo dëshmi. Edhe e ka nuk ka thon se Islami është ky, megjithse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, hadithin e Xhibrilit, ka thon Kure, kure ka pëjtë shka është islami, ka thanë, islami është të dëshmosë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguar i ti, të falis namazin, të jepës zekjatin, të agjerosh Ramazanin edhe të bësh haqin. Këto janë pështyllat që i ka përmin për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Këto, autori, rahim e Allah, ka përmin veç këtë shtyllën e parë se pak para kësaj, du më thënë pikat para prake, i ka përmenë shty, dy shtyllat tjera, kryesore, që janë namazin dhe zekjati. Dhe të aty vetëme ka së qeru namazin dhe zekjatin, edhe ka të regu se ato janë piesë përbërset islamit, pas taj ka thonë e para e këtyre është dëshmija. Edhe kjo vërtetohet, du më thënë, me shumë argumente, një pyetje e ushadithit e gibrilit alayhi salatu wassalam tjetër është hadithi që transmeton Abdullah ibn Umeir radhiyallahu anhu ma i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë bunya alislamu ala khamsum do të thënë islami është ndërtuar mbi pesë shtylla shahadatu alla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah prakë dëshmija se nuk ka ta dhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Mohamedi është i dërguar i Allahut, falja namazit dhe një e zakatit, agjerimi Ramazanit dhe haqëri në qabë. Me këto përgjigje, ose kështu e ka përshkrujt për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, islamin edhe imanin gjithashtu si që dini për hadithin e gjibrilit, Kërë e ka pëtë për imanin, ka thanë se imanin është besos në Allahun, me lajket e ti, libra të ti, të dërguarit e ti, edhe në ditën e gjukimit në kaderin, pra derin fund të hadithit. Këto janë shtylla. Shtylla, dhe më thanë, pjesë themelore, përbarëse, se cilë e kuptonë gjufësisht, se që ka dhe më thanë shtyllë. Thëtë në gjofë se hiqet ndë një shtyll, rëzohet një pjesë e ndërtesës. Në që vëse hiqen shtyllat kryesore, ose bardse, si i thoi, atë herë bje krejtë ndërtesa. Kështu janë në këtë kuptim, janë edhe shtyllat e islamit, në bitë të cilat ndërtohet islami, pra për qëndru islami, i ka këto pës shtyllat, Disa për e tyre janë, dhe më thënë të atila, që ka në që se mungojnë, atëre mungojnë edhe islami, nuk mundët me qëndru, si që shahadeti edhe namazi. Disa të tjera, më vërësisht se që ka mungojnë për e tyre, më thënë, mundët me mungu edhe islami, ose me mungu plëtsimi, ose për sësëmëria e islamit. Edhe, prandaj, Qështja kryesore me të cilën duhet të meren thyrësit për në fene Allahut, edhe qështja kryesore që ka duhet të jumësohet njerëzve, edhe qështja kryesore që duhet me dit njeriu që ka do me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, është kuptimi i këtyre shtyllave, me kuptu tamam se që ka do me thanë La ilahe illallah, që ka do me thanë Muhammedun Rasullullah, pra më mësui edhe më akustu pjesën më të madhe ose kohën më të madhe dhe mundin më të madh mësimit të këtyre bazave. Kto janë do të them bazat ose styllat pa të cilat nuk bën. Mirpo në këto e sojmë se shumica e thirrësve, shumica e atyre aktivizme, aktivitete të lloiçme që kanë merren me politikë ose me lojë loj aktivitete të tjera, çka kanë bë Islamin, do të thonë e kanë vënë Islamin në shërbim të qëllimeve tulta të kësaj dhunjaje, i kanë lënë anën bazat. Do thonë nuk merren me styllat e Islamit, por merren me disa çështje tjera, e të cilat mujnë mi përdor, do thonë mi fut në funksion të asaj që ata dëshirojnë. Edhe prandaj edhe kur e përmenin në styllun kryesor ose bazën e këtyt bazave, fjalën la ilahe illallah, nuk e japin komentimin ë sipas Kur'anit apo Sunetit, nuk e japin komentimin sipas komentimit të sahabeve apo të selefëve, por e sfrizojnë ndonjë pjesë të asaj, s'ka i bën dobi për, siç thash, qëllimet e ty nes ka i kanë politik ose ose qëllime tjera. Pra ndaj selën gjithë një vërtitën rëth dhe që është jesë hakimijes, dhe më thanë se e, la ilahe lëllah, ata komentojnë që dhe më thanë la hakime ilahe lëllah, dhe më thanë nuk ka gjukues ose ligjë vënës përveç Allahut. Si që thama e është pjesë e fjales la ilahe lëllah, edhe është sahih, mirë pa nuk është baza, sepse A njërë që ka, me të vërtet, jadot mirën islamit, duhet me ndjek rrugën e pengamerve. Du më thënë që se do, me të vërtet, me ngrit islamin, atëherë duhet me hecë në hapat edhe shkalt të cilët i kan hecë pengamerte Allahit. Edhe ata kur ka në ardhë, nuk, nuk ka dikun kuran ose në sunet, që ka të regu Allahu, ose pëngameri sallallahu aleyhi ve sellem, për ndë një pëngamer që ka artë të populli vetë edhe ju ka thonë, o njërës ju duhet me gjiku me ligjine Allahitë. Duhë më thënë, sësh me rëndësi se si e bani i badetin e kështu me radhë, por duhet me më pru mu, une më bëpu shtetar që me gjiku me ligjine Allahitë. Duhë më thënë, nuk është ajo rruga e pëngamerve. Për ndajë, Ajë që ka e do të miren islamit dhe muslimanve, do të mja udhon atë të cilën atë kanë më shumë, më shumë ti nevoj. Edhe atë që ka e kanë praktiku pra pengamerte Allahut. Prandaj, kur ishe ata vepruesit islamist shka quenë, dhe më thonë, gjoja shka bojnë vepirmtari islamet për të ndihmu islamin, ka njerë shka E flasin për hakun e Allahut, du më thënë për teuhidin, për atë se nuk band të avdhurohet askus përveç Allahut, edhe se i badeti duhet bërët bad vetëm si pas librit Allahut edhe sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallem. Edhe aty e kanë përqendrimin. Edhe ka disa të tjerve primtar qka kon koncentrohen të pusteti, se thujnë duhet muslimant me pas pustetin dorë, e duhet e me urdhnan pushet për me zbatuar shariat e këtu me radh e atë nëse njëri nuk ka shumë njohuri sëndosta nuk mundë të midit të gjitha argumentet për me ditë me për do të thot me refuzu batilin edhe këto dyshimet nuk i di këto argumentet por mjafton me ditë se kush për çka angazhohet do të thon ai njëri s'ka angazhohet vetëm për e kit hakt Allahut vetëm për realizimin e tauhidit në adhurim, edhe realizimin e adhurimit sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptohet se nuk ka nuk mund të më akuzo se ka ndonjë motiv tjetër. Do të thon ai nuk kërkon për vete ose do të thon nuk i përment pushtetin e këtu me rad. Pra flet vetëm për hakun pastër që është vetëm për Allahun kurse aj që fletë për hakun tjetër, gjithashtu s'ka është i Allahut, se me gjyku me ligjin e Allahut, edhe një është haki Allahut, mirë po aty ka edhe hak të njerëzve, sëpse e, ndoshta dikush ankojt për padrejtsiz, dikush ankojt për varferis, edhe do thonë se do të me gjyku me ligjin e Allahut, për mu ljargu këto, edhe kjo është e vërtet, mirë po aty e, qëlimi ashtë i përzim, dhe më thonë se Ka edhe qëlim, dhe më than, zbatimi hakit të laud, qëka pretendojnë ata, dhe më than, ata veçate përmenin. Mirë pa ty ka edhe diçka tjetër, qëka është interesi i personave, dhe më than, për me arrit në pushtet, ose për me arrit pasuri, ose të njajshme. Dhe më than, ajo qëka është rruga e pengamerve, është me folë, vëtëm për atë qka është hak pastor vëtëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Duhëmë thëmë për që është jetë gjithashtu shka skandbojnë nësme interesat dunjas, asme interesat pushtetit, pra më ju të regu njerëzve se si duhet me falë namazin si pasunetit për nga meri qëllë Allahu a.s. pasit a sellem, pasi kenë mësu se si duhet i badetit i kushtohet vëtëm Allahut mësme ba shirkë Allahut pra me të uhitë pastor duhet me mësu se si jepët zekati, si agjirohet Ramazani, dhe më thënë qështje, që ka kanë të bajnë me se cilin individ në veti. Edhe nuk ka dyshim se në qovë se muslimant e kishin ndijek këkit rrug, që me përmirësu vetën e vetë, kërshia Allahut, subhanahu wa ta'ala, nuk ka dyshim se Allahut do t'ja kishte pru të gjitha të tjerat që ka vinë masë, do t'ja kishte pru edhe shtetë të pastër islam, edhe e, gjyka të sëndu e sëse pustetar të drejt, s'ka gjykojnë me ligjin e drejt të Allahut, edhe gjykojnë drejt me ta. Dhe më thanë, ajo nuk ka dyshim. Kjo është ajo cka e ka bënë pengameri sallallahu, vërnjën, selim edhe sahabet. Dhe më thanë, prapë po themi se asë një pengamer nuk, i ka, nuk ka kërku pustet, edhe nuk e, e ka fillu davetin e ti me pustet çostjen e ligjit ose të sundimit, por e ka filluav devetin me sqarimin e tauhidit edhe pastrimin e shirkut ose largimin mnyanimin e shirkut edhe çdo lloj çdo njollë të shirkut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në më që kanë 13 vjet nuk ekziston dikun ku ju ka thonë mushrikve ose muslimanëve, do të thonë ti bërtase, edhe ti thirre që të coën në protesta, në lufta, në gjakderdje, se këtu në meke së po gjikot me liqët Allahut, edhe nuk ka dyshim se në meke nuk është gjiku me ligjene Allahut. Mirë po, penga meri sërë Allahut në sëllëm, nuk është angazu me adhë, po është angazu me diçka që është baza dhe themeli i të gjitha bazave. Ajo është që me adhuru Allahun nja, dhe mos më i shëqiru, asë gjënë adhurim, dhe më thanë sëqërim të uhidit, edhe luft, ose qërtim, ose gjithashtu së qjarim të shirkut dhe pastrim të prej ti. Edhe, pra, dhe më thonë, s'ka dyshim se nëse daveti edhe thirja për të Allahi bazohet në këtë menhegj, nuk ka dyshim se aje do të ketë sukses edhe me atë do të zbatojnë krejtë dëshirat tjera që ka i kanë muslimantë. Kuz dëshon këta, dëmë thonë dëshonë në uh, metodologjinë në pengë amërit sallallahu aleyhi Bas, thon, uh, so uh, thot, wa sallem. Pas të e ka thonë autori Rahimahullah, që shtje tjetër, Pika 89, thotë, «Wa enë ma qalë Allahu ke ma qalë, wala kh khalëfa li ma qalë, wa hua inda ma qalë». Dëmë thonë, atë që e ka thonë Allahu, është ashtu si ka thonë, edhe nuk e ndryshon asgjë atë qka e ka thonë Allahu, edhe ajo është aty, dëmë thënë, për të cilën e ka thonë Allahu. Kjo dëmë thënë se fjale Allahut është e vërtet, edhe fjale Allahut është e vërtet e absolute, dëmë thënë, nuk ka kundrështim të fjales e ti, edhe Allahu kur thotë diçka e thotë vërtetën, kur premton diçka e plotson premtimin. ë sepse Allahu, siç ka thënë, ë Allahu nuk e shkel premtimin e vet. Ka thënë Allahu, "Wa man astaqama min Allahi qila", do të thonë ato dikush që flet më drejt se Allahu. Po ashtu ka thënë, "Wa tammat kalimatu rabbike sidqan wa adlan, la mubaddila likalimatihi", do të thonë fjala e Allahut është e plotë me vërtetësi dhe drejtësi. La më bedile li kelimatihi, kalima, asëgja nuk i ndryshon fjalët e Allahut, hua hua se mi ul alim dhe ajo është gjithë dëgjuesi dhe i gjithë dishmi. Dë thëtë fjala Allahut është e vërtetë, sidhqë, dë thëtë se zdo gjë që ka tregu Allahut është e saktë. Dë më thë natë që ka, ka tregu për popujte më përshëm, ose për nga merte më përshëm, edhe atë që ka të regu për atë që ka ka ndodhë në kone për nga merit sëllë Allahu aninë sëllëm, edhe ajo që ka ka mëndodhë derin ditën e gjykimit, edhe ajo që ka ka mëndodhë pas ditës gjykimit, dhe thotë të gjitha janë të vërteta absolute. Edhe adlë, dhe më thënë drejtsi, dhe thotë gjdo fjallë Allahut që ka prunë ndë një ligjë, ose urdhër ose ndales, është drejtsi absolute. La mu beddile li kelimatihi, Dëmë thënë se nuk mundet asgjëm i ndryshu fjallë të Allahut. Pra vullneti Allahut është absolut, edhe atë që ka do Allahu, atë ajo bëhet, atë që ka nuk e do Allahu, nuk bëhet. Dëmë thënë nuk ka asgjës që ka e pengon gjykimin e ti, edhe asgjës nuk ka që ka e refuzon sëndimin e ti. Kus i përgjënjështon fjallë të Allahut, kus nuk beson dhe një prej fjallëve të Allahut, aja është mos besimtar, kafirë si ka thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, u e men edhle mu mimin me niftara alallahi këdhiben, au këdheb e bil haq ki lemma gjëa, dhe më thonë, a ka dikush që është mej pa drejtë, se a i që shpif për Allahun të pa vërteta, gjenjeshtra, ose i përgjenjeshtron, e përgjenjeshtron të vërtetën, që ka zbritë Allahu, pasi ajo i ka ardhë, e lej se fi gjëhenne me më thwellil kafirin, Më thënë, gjahenemi është vendbanimi mjaftueshëm për mëzbësim të artë. Kjo do të thotë se ajtë që ka përgjënjështronë diçka për e fjalë vetë Allahut, është mëzbësim të artë. Edhe ka thonë autori, Rahimën Allah, këtu, e, La Khalife, ose La Khalife, Allahu Alem, ose Khilf, lima kal, thon, e kalë, du më thënë, nuk ka, ka kundërshdim të asaj që e ka thonë Allahut për Allah nuk e shkel ose nuk e tradhdon fjalën e dhënë, por e çon vendat që e ka premtuar. Kjo është prej prej mirësive, a devntiva dhe mëshirës së Allahut subhanuhu ve teala, as sa atë që e ka premtuar Allahu nuk lë pa realizuar kurse atë për të cilën është kërcuu, nuk e plotson çdo herë. Të më thonë, atë që ka prëmtu për veprat mira, atë që ka prëmtu për besimtart, për besimin, për veprën e mirë, për bëmirësin, atë e zbaton për lënë mangët asgjë, kurse atë që ka kërcnu për mëkatet, të më thonë, diqka për e asaj realizon, e diqka nuk e realizon. Kurse atë që ka thonë për kufrin, edhe për cirkun, do të thonë atë nuk e skel. Kjo në bazë të argumenteve të tjera, në Kur'an dhe në Sunet. Edhe zbatimi i premtimit është diçka e lëvduar. Çdo herë, do të thonë, ai njerë kuptohet se kur flasin për njerëzit, do të thonë ai njerë që e flet një fjalë, edhe nuk e skel fjalën e vet, është për t'u lëvduar edhe vë thuhet se është burr edhe asnjëri fjalës së këtu me radh. Mirpo kur dikush pe aty në fjalvë, s'ka i ka thon, se jam kërcënim, nuk e realizon kur ka mundësi me realizo, do të thon s'ka i ka thon dikujt se do të dënoi kështu këtu nëse e bën këtë, edhe kur vjen puna, edhe ka mundësi me zbatuat, nuk e bën. Edhe kjo gjithashtu është e, për tu lëvdut, do të thon nuk thot askush se nuk e më fjalën filami sepse nuk e ka bë kurrcnimin kur ka pas mundësi. Kuptohet se Allahu është i gjithfuqishëm, edhe ai në xhenem, domethën ose mas ditës gjykimit, domethën ka mundësi me bë atë çka do ai, sikur në dhunja edhe në ahiret. Mirpoh disa prej mëkatarëve të njerëzve të tauhidit, domethën aty në të cilët kanë vdekme të tauhidit Allahu i fal, prej mëshirës edhe dhuntisë së ti, pa pasë diçka, tjetër me të cilin ata e meritojnë. Edhe në realitet, nuk ka asë një prej së përblimeve të Allahut, për të cilin njerëzit kanë dhe një merit, dhe më thënë që ka meritojnë në diçka të Allahu. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna Allahe lajë gëfiru enjusra kebihi. Dhe më thënë Allahu, nuk e falë shirkun, asë njëherë. Dhe më thënë, kjo është një kërcnim që ka nuk ka dikun tjetër në një argument se Allahu e shkel kurse tjetëri tjetëra pjesë e ajetit vetë është në vetë i argument se ka disa kërcnime tjera që ka nuk i zbaton eja është fjala ku ka thonë Allahu uajagë firu me dune dhe ali kelimen jeshe në më thanë përveç shirkut në ja më thanë e falë se cilin më katë kuj të dojë kujt doja Allahu. Omani yusrik billahi faqad iftara ithman azima. Kusha ishka i, i, i bën shirka Allahut ka bën ëh, do të thënë ka bën mëkat shumë të madh. Kjo është, ky është besimi i ehli sunnetit, ëh, edhe këto e kanë kundërshtuar xaharist edhe murxiet. Xaharist kanë thënë se e nuk nuk ka mundsi di çka çka ka thon Allahu me skel. Do të thon atë dënim çka e ka thon Allahu për një mëkat, ai patjetër duhet mu zbatuar, nuk mundet mu skel. Kurse murdhjet kanë thon e kur ka njëri iman, nuk e nuk e dëmton as një mëkat. Do të thon e kanë thon se këto kërcënimet për dënim çka ekzistojnë në Kur'anin Sunet janë veç kështu për mi friksu njerëzit sa ta, asë njani për aty në nuk zbatovët. Në më thanë se se cilish ka ka besim, ka me hi në gjënet, edhe nuk ka mu dënu për asë një më katë. Kurse, këvaritës, si thamë, të kundërëtën, ka më thanë se zdo dënim që është për menë, duhet pa tjetër mu realizu, nuk ka mundësi diska prej atyre e, mu falë. Edhe kjo është, e, Lartësim më er arogantë, dhe më thënë edhe ndajë Allahut sëbëhanë hua ta'ala, sepse as kush nuk mundët më ju përzi Allahut se që ka banë ajë. Dhe më thënë, prapë, mos të përserisim, se ka thonë një poet arab, e, për me kuptu fjalet fjale premtim e dhe kërcnim, sepse arabisht janë të përafrta, vërronjën e kanë të njajtë, me tri shkronja, waw, ajin, dal, wadë. E, mirë po fjalla miad edhe waad është e kuptush me përshumitën e njërë zë mirë po ku është ajoj preciziteti që ka disa joarab e përzin fjalla miad edhe fjalla iad dhe thot miad arabisht dhe me than premtim për të mirë kurse iad dhe me than kërcnim ose përëmtim për të keqë. Përëndaj, edhe atas ka kanë shpik këtë fjalë, prej këvarit gjëve dhe mutë të zilive, nuk kanë ditë me dalu miadë dhe iadë. Kjo është diska shka këndohë, është interesantë se Hasan el Basri i ka thon, e, minel utit. thonë minel ujëmeti utitë. Duhëmë thënë se ti nuk i arabë, nuk e kuptonë këtë fjalë. Se fjala, duhë më thënë, skelia e miadit premtimit është diçka e çertueshme kurse skelia e iadit ose kërcënimit është e lëvduar si ka thon poet i vjetër arab do të thon përkthimi i saj është un kur premtoj ose kur kërcnoj e realizoj premtimin tim edhe e shkeli kërcënimin tim do të thon fe mu e, fe mukhlifu i adi vë mungjizu me u i di, ka thënë, dhe më thënë se ashtusje si për këtheva. Pra, kjo është më rëndësit dhjetë se bidat gjitë prej këtyre ose prej mes, moskuptimit, ose prej manipulimit me argumentet kanë ardhë, dhe më thënë, deri të këto përfundime të fëlliqura. Pra, e, besimi ahlisun në evel gjema'a është se premtimi i allahut realizohet dhe as asgjë nuk mund të mpengojë me penguar pengu realizimin e fjalës së allahut kurse kërcënimin në bazë të argumenteve të shumta në Kur'anën e Sunet allahut për mëshirës së tij nuk e zbaton për besimtarët ata që kanë vdekë me tauhid të, të pastër pastaj ka thënë autori rahimahullah për pikave të akidës e lsun e ol jema pika 10 ka thonul imanu bisara'i kullaha domthan besimi në të gjitha ligjet pra nuk ka asgjë prej ligjit Allahu të Allahut që ka në Kur'an ose në Sunet të cilin e, ka drejt dikush me kundërsut ose mos me besu pra besimi në çdo gjë është obligim çdo gjë që ka thonë Allahu edhe çdo gjë që ka thanë për nga meri sallallahu a.sallem, është të vërtet edhe është drejtësi edhe vlenë si përkohën e për nga meri sallallahu a.sallem, si përkohën tonë, sigur për zdo kohën deri në ditën e gjykimit. Pra, ligji të cilin Allahu ja ka shpalë për nga meri sallallahu a.sallem, është ligjë që ja brogonë të gjitha ligjete më përshme, dhe më thanë me ardhjen e kuranit, janë zhvlerësu ligjet s'ka i ka shpalë dhe të urat, edhe në librat të tjërë, kurse prej ati momentin derin ditën e gjikimit, në fuqi është ligji qëka Allahu ja ka shpalë për nga merit sëllë Allahu a.s. edhe me se cilën imë tësi, nuk ka azgja prej asaj qëka refuzohet ose mëhohet. Edhe kush mëhondi qëka prej ligjeve të Allahut, a i gjithashtu është mos besimtarë ë kjo mundet të më qen qëllimi i autorit me këtë fjalë ose është qëllimi se ne i besojmë të gjitha seriatet, do të thonë ë të gjithë pejgambert edhe të gjitha ë të gjithë librat e mëparshëm i besojmë. Do të thonë se janë prej Allahut subhanuhu teala, besojmë se pejgamberët e kanë fol të vërtetën, edhe kanë ardhur me atë me shpallje prej Allahut subhanuhu teala edhe nuk bojmë dalim në besim mes asë njarit prej tyre. Kurse, si që thamë, ligjet e tyre, ka thonë pëngameri së rëllohane i vasëllëm, se e, besimet e pëngamerve, ose besimi i, i të gjithë pëngamerve është nja, i njajtë. Në më thonë, se cili pëngamer ka thirën të uhid, edhe në besimin e shtyllave të besimit që ka nuk ndrysojnë asë njëherë. Kurse ligjet kanë pasë dalim prej një pëngamerit e një tjetër dhe si që thamë me ardhjën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, të gjitha të ligje janë abrogu edhe mbetet vetëm ligji ose shëriati Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Ka thamë Allahu, amen al-rasullu bima unzile i lejhimi rabbihi wal mu'minun, të më thamë i dërguari Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, edhe besimtartë kanë besu artë që ka zbrit prej zotit të tyre kullun amene billahi, me laiketihi, me laiketihi, me kutubihi, me rusulihi, dhe më thënë të gjithë i kanë besu Allahut me laikeve, librave dhe pengamerve, dhe më thënë të gjithë uh, librave dhe të gjithë pengamerve të më parsëm, edhe Allahu thotë se ata besim të artojnë, la në ferri kubejnë ahadim mirë rusuli, dhe më thënë nuk bojmë dalim, pra në besim, mes asë njarit prej pengamerve. Edhe siç e përmendëm më herët hadithin e Xibrilit alayhi salatu vesselam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon se imani është të besosh në Allahun, me lajket, librat, pejgamberët deri në fund të hadithit. Pra, e cilën do kuptim me paspas cilim -pas autori është e saktë, do thotë se i besojmë të gjithë pejgamberët, edhe besojmë se ata kanë prur ligje, çka e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. سيدى يا ايها المؤمنون تجيدها ليجت ادام امتسيت الشريعهت النبي عليه الصلاه والسلام ما كتم افتو والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين